till Valfri podd, en podcast som görs av Uppsala systemvetare och jag sitter här med Viktor Sandström hej, och Johan Törngren, yes. Matilda Wallgren Tjena. och jag heter Jonas Hatschek. Ja. Eh, välkomna hit törning för andra gången, det här är en julspecial som vi har dragit ihop och eh, ja, vi kan väl försöka förklara, Johan kan du ge på och försöka förklara atmosfären här i studion alltså som är mitt kök. Det är helt underbart alltså. För det första är det, ju, det är ganska varmt regnet Så vi är så julstämning, jag sitter väldigt nära ett ljus Alltså Jonas fixar så fint att säga. säger Och vi har bakat alltså det är... och helvetet jag kommer precis på Jag har julmus i frysen som har legat här typ en timme nu Nej, wow. ja. nej. Är, det är det burk eller flaska? Eh, det är en flaska, men om det kommer ett exploderande ljud Mitt i podcasten, då är det inte för dramatisk effekt Utan då är det, då är det Jonas frys Som behöver defrostas och rensas Ja, ja nej men så det, vi har väldigt mysigt här Det är ja. mitt första julmus och min första lussebulle idag. Jaha, ja, vad kul. Ja, men hur mår ni då? Har det hänt någonting kul sen eh, senast? Så ni kommer få vara så spontant. Eh, ja, eh, jag, jag kommer att tänka på hur mycket eh, jag älskar Steve McKeever. Vi har databaskurserna nu. Eh, och eh, schemaläggningen som så på, på första terminen nu är att efter man har skrivit sin optenta Eh, dagen efter så är det morgonföreläsning pang på. Ja, men han hade faktiskt inte kunnat haft en bättre lärare tror jag. Eh, förutom en sak, han är en underbar pedagog men han har ju det här tixet som ni kanske minns av att han gärna bankar sin pinne mot tavlan när han ska <laughs> nu, vet, exemplifiera någonting. Och om ni ja, då just. tänker att det sitter typ tio rader med måttligt till väldigt bakfulla systemvetare. Och så typ efter varje typ, jag vet inte, diagram så bara bank, bank! Jaha, glöm inte bort det här. Så, eh, men, men jag nej, eh, bra dag, bra humör. Jag, jag gillar ändå eh, hur det har gått hittills, verkligen. På databasen? Eller? Ja, men överlag bara ja. hela så här systemvetenskapen hittills. Ja, men ja, det. kul ja. Kul! Mm. Ja, alltså det är verkligen så. Det känns som att de flesta äter jag snackar med, alltså de verkar trivas liksom. För jag vet ju många kompisar som går så här andra program vars ett har sagt så här, Jag vet inte. liksom det är ju, För folk hoppar ju liksom ganska mycket ändå på universitetet. Mycket oh. är ju, så. Oh. Mycket, det är ju liksom en så mycket mindre deal än vad det är på, på gymnasiet. Vilket mm. är ju vilket mm. väldigt skönt. Sen när folk bytte på gymnasiet, då var det liksom så här: wow. Och nu är det så här: ja, det är ingen big deal. Nej, man gör det lite. lite grann. Ja, det är ja. ja Hur går det för dig med C-uppsatsen då? att får vi en, en liten uppdatering. <laughs> <laughs> eller kanske ett, ja. jag, jag är sist. <laughs> <laughs> För att på något sätt syntolkar vad som händer här ja. i Jonas mysiga kök så ser man att Matilda har ett väldigt hemlighetsfullt och fint leende mm. när hon blir tillfrågad om Måttlig, hur det går med se-uppsatsen. <laughs> lite kanske. Ja, ja lite ja. Ja. Och okay. vår humaniora-expert från, eh, från Engelska parken, Engelska parken, Engelska parken går med <laughs> ah, Jo, nej, men det är lite... Lite off-topic kanske, mm. men jag, det var lite, jag kommer från en föreläsning idag om lite surrealism. Gick in på Salvador Dalí. Oh. Äh, Häftigt. Sen är spanjor tror jag. Ja, men du verkar ändå njuta av din valfrihet. Jag tycker det är kul. Alltså, äh, vi kan ju förklara nu en gång för alla varför jag kallar rapport, så äh, rapporten från Engelska parken. Eftersom att jag skulle egentligen gått kursen MDI. Äh, nej, MKB är ju. fel. MKV ah. är det ju. Ja. Och, men eh, Jag glömmer alltså Tacka jag till kursen yes. Så på en, När jag var med familjen i Italien i somras Så får jag alltså ett ganska ångestladdat mil eh, Om att alla mina val Till höstterminen är strukna Så då Ja det var ju hemskt alltså Det var, ju, det var ju, det, alltså det är sju. Jag förstår inte hur jag inte lyckades Tacka ja, det är ju helt otroligt Men i alla fall jag kommer tillbaka till Uppsala och nollningen skulle vara på måndagen. På torsdagen så visste jag fortfarande inte om jag skulle kunna plugga överhuvudtaget. Mm. Jag var alltså väldigt nära på var att vara tvungen åka tillbaka till Stockholm och mm. jobba på ika hela hösten. Och då kanske jag skulle hoppat ifrån Skuribron. Alltså det, Nej, det, det det, det, alltså, uh -huh. det var, alltså jag var jag var så trött på gika speciellt eftersom att jag hade haft en så roligt, roligt för story i Uppsala. Jag var så att alltså jag pallar inte och åkte tillbaka liksom. uh -huh. men, så ja, men till slut då efter mycket om och men så kom jag till slut in på konstnärskap. A ah. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Och så det är alltså arkitektur. Jag skickar in en sedan då till alla kurser typ som uh -huh. finns. Mm. Ja, jag kommer ihåg när du berättade om det här ja. att du, ja, hela historien och då lät det som så här, men gud stackaren, vad ska han göra nu? Ja. Och så är han jag kommer in på konstvetenskap men mm. det, det är ju kul det. Ja, precis, alltså det kunde ju varit värre liksom Jag tycker ändå så, ja, Johan, om man skulle försöka beskriva ditt, din inställning och ditt humör till den här kursen som du går just nu så är det ju en graf som pekar uppåt ändå mm. man kan ju, Ni kan ju gissa vad jag läser förut och Men det, ja, precis. Statistik, Statistik ja. Där jag lär mig om grafer och <laughs> sådär. Lite härligare Men Johan, en annan sak som pekar uppåt för dig är ju ditt karmakonto. Har du tänkt på det? Oj, nej. Jo, för att när du då glömde att tacka jag till dina kurser, mm. då lämnade du ju plats åt någon stackare som prislå på gränsen. Oh. Exakt! Du har ju faktiskt släppt in någon som kanske inte hade fått gå med i kommunikationsvetenskap någonsin. Jag har räddat någons liv. ändrat ja. någon liv. Så jag, jag tänker att du one. skulle kunna komma på så föreläsningar wow. på MKV A eller B. <laughs> Och säga ja. eh, Varsågod bara. Ja. Här är jag. Det, är, det är som Jesus Det tog andra smällen för Som andra annars skulle få ta liksom, Det är faktiskt sant, jag har aldrig ja, tänkt på det så Nu känns det bättre nu Det är mörkt nu alltså Idag är det måndag Men vi har ett ljus i mörket Vad är det Matilda? Julfesten på lördag Jag är så jävla taggad alltså, det, är det är verkligen. Och det är en ny lokal i år va Ja vi, vi. kommer väl vara på Rackaberget Jaha. Ja, Förra året var vi i Flugsta. Mina hus. Vi kommer vara lite närmare stan Ja det var så sjukt förra året också För att eh, det var första gången jag var i Flugsta. Det var första gången mm. på hel... För jag, jag bodde ju på Rackaberget Så jag, jag, vet inte, jag var bara inte här ute liksom. mm. Och då precis när vi skulle dra från julfesten eh, Då var klockan 22 så då var det alltså wow. Flogsta Vrål. Alltså, uh. Så folk började skrika när vi gick på gatan. Liksom. Så vi gick igenom Flogsta och folk bara skrev. Det var helt surrealistiskt men det var, det var, det var otroligt. Ja. Uh mitt första intryck av flogstad, ja. Ja. flogstad ja. På ja. Ja. Ja. Ja. kan man säga att du älskade julfesten förra året så mycket att du flyttade dit efter ja precis, jag blev så inspirerad så jag var såhär, okej, okay. ja. men nu kommer du ja, flytta tillbaka till Rackaberget det är ja, ju ja, väldigt roligt för i Berlin så pratar man mycket om att hipsters där följer efter konstnärerna så här, att i Berlin så finns det konstnärsdistrikt där typ coola avantgarde personer bor och typ gör konst e ja, precis och sen så följer då EP-studenter efter dem, flyttar in i lägenheten i närheten och tänker det här är ett coolt område. Och det. då blir konstnärerna less på dem och flyttar därifrån. Och då kommer de här personerna följa efter. Jag tänker att om julfesten är konstnärskollektiven så är Johan på något sätt hipsten från Södermalm det som ska stämmer. hitta Berlin. Just det är ja. härligt. Det är korrekt. Det är ju du liksom har... Bara liksom helt lagt ut min, min plan här. Den är, den är helt liksom synad. Ja det var den podden. Var den. Ja. Men, Men vad hände på julfesten förra året Det var alltså en av mina största upplevelser Eller en av mina största accomplishments. Eh, när jag alltså kommer in då eh, från rökrutan. Det är en B-på-match i full gång. Jag, jag, jag säger inte att jag är någon, någon sorts eh, beerpong-geni. Säger <laughs> men, men, du, ler. Visste, men. Visste det? Okay. Jag kommer in där, alltså. Jag ser att det står, alltså mina gamla fadrar står på ett lag. Och eh, Mossan har en, en kopp kvar. Eh, mina faddrar har tre. Jag är så här. Okej, okay, kan jag få en boll eller? Ge mig bara en boll. Så, så, så fixar jag det här. Jag, jag, jag tittar knappt. Alltså det är så casual Så att jag bara alltså, Det här är så spännande Satt du den eller inte? Och den sitter Åh oh! oh! Vi Och den sitter Och det här är stort Alltså det, det Jag menar Man har förlorat Många ber på matcher i, Alltså i, i sina dagar Men oj vad bra det kändes ja, Precis, ja. Så, Alltså det var ju sjukt alltså. Det var ju liksom Det var ju våra faddrar Det var ju de som hade match eh, Alltså det var killarna mot tjejerna typ mm. Och jag kom in så att tjejerna Och bara tja vad händer här. Kan ja. jag få en boll liksom De bara Kör och de börjar, killarna blir skitsur. Det <coughs> de är skitkastor, du är inte så med på deras lag. Jag är här, come on man, it's over. Just alltså, så här. <laughs> Men det var, asså alltså, det var, nej, det är... Jag, jag kan inte mm. tänka på det utan att uh. le. Shit. Det bästa det berpong, eh, berpong jag har varit med om mm. var i alltså ett rum som typ var som ett konferensrum. Det var också det här en hemmafest. Men det fanns en liksom whiteboard bakom mig när vi stod och spelade. Och då skulle jag bara larva mig, precis som du tänkte också, det så, här casual. Mm -hmm. eh, så jag kastade den upp mot en lampa. Så jag tänkte att ah, den ska studsa och så ska den såklart missa. Men jag kastar den upp mot en lampa i taket. Den studsar på den här lampan i taket och rakt ner i en kopp. Mm. Eh, och jag yeah. blir så chockad. Så att jag kan inte skrika Utan det jag gör är att Jag bara, jag bara, vänder, jag bara tittar på alla Och vänder mig omkring Och så ser jag whiteboarden bakom mig Och jag ser att det finns en penna där Så jag tar pennan Öppnar pennan Skriver ja Med stora bokstäver På <laughs> whiteboardpennan Och springer ut ur rummet och ja, dagen ja, efter Vänta, vänta, vänta Jättekonstig reaktion Ja, ja? Jag, vet, jag vet Men det var liksom Ni vet såhär När någonting är för stort För att man faktiskt kunna ropa ut det, ja, det går inte så, Och det härliga var ju Dagen efter skulle jag hjälpas åt Att städa Och då fanns det i det här rummet Så stod det bara med väldigt så här, eh, skakig Skakig skrivet oh, ekstas det var extas. det var fan ja det finns många många starka beerpong-entusiaster mm. är... ja det gör det jag tror, jag tror de förstärks av att det är just beer -pong. Mm. Om jag, jag kommer ihåg att jag kom tvåa i hela havet stormar oh, alltså, det, det, alltså, det är klart stormen. att den andra plats är nice men jag var Väldigt ah. besviken ja, jag det. Mm. Så du söker revans i år? Men... Nej, nej, vänta, jag kom trea till och med tror jag. Ah. Och problemet var Att det var den här um, eh, da Dansa Pausa, pausa. Mm. ja. Och tror du inte, jag tror att Amanda Hamfeldt Shout out <laughs> Pausade Precis under pausa Och då hade jag pausat för att låten Gör att man ska pausa och sen så började jag ju dansen När man ska börja dansa Men då var ju låten pausad Så jag åkte ut det, är ju, det, där, det där får du ju gå till styrelsen med Det, det stämmer ju <laughs> inte, det är bara Beslutet. Ja, det där Jag vet inte Men, vad det, För förra året var det lite så såhär um, Mellanstadiediskotema på julfesten eh, Oavsett vad det är för tema i år Så kräver jag att vi kör hela havet stormar Så jag kan ja. få revansch ja. Den här podcasten görs genom Uppsala systemvetare, och vi ska ha en höststämma på måndag. Ja, precis. Yes, men jag tror inte att det är riktigt att alla vet vad det är innebär. Ja, det är svårt. Eller? Vi ska tillsätta nya poster. Exakt. En helt ny styrelse ska tillsättas. Eh, ja, men vad är det? Alltså, det finns ju fem. Eller? Fem, utskott fem utskott i styrelsen eh, Exakt. Och de är, kan du de? Ja, de, de kan ja. För jag För det första har vi som ett sjätte utskott som är ordföranderiet mm. eh, Som består av ordförande, visordförande, sekreterare och kassör Och sen har vi de här fem utskotten då, mm. Som är näringslivsutskottet mm. Som sköter kontakten med näringslivet Bland annat sköter de kontakten med våra sponsorer Jusek, Uppstuk och eh, Exor och sen har vi event som sköter alla våra evenemang för, som är till för liksom föreningens medlemmar. Mm, typ gasken och sådär. Exakt mm, gasken, julfesten som vi pratade om Roliga nyss och så. Ja. ja, det är kul. Sen har vi it-utskottet som främ, deras främsta uppgift är handla om hemsidan. Ja, det. Sen har vi utbildningsutskottet som sköter kontakter med institutionen och är till för att så här, utveckla utveckla vår utbildning helt mm. enkelt mm. Ja, nej, men för de berättar ju det, vi hade för första gången nu tror jag seminarier under eh, kodningskursen mm. alltså, eh, ob eh, objektorienterad programmeringen och eh, alla vi som gick den tyckte det var jättebra, mm. så det är ju liksom en produkt av att eh, liksom, föreningen ser till att utbildningen hela tiden blir bättre, mm. ja. och det är ju Exakt. grymt Ja, för det var ju en ny sak för i år liksom, och det är ju en typisk förändring som mm. de ska mm. göra mm. Sen har jag ju utbildningsskottet ett progsstuga också som hjälper ju till mm. så att det blir bättre för oss alla och sen har vi Perus utskottet ja! Där vi alla är med bästa utskottet. Det bästa utskottet Med det bästa fikat där har där har yes. Felix bakar Han är grym på baka, Felix Felix är grym på baka, det är sant Vi måste fixa att han bakar till nästa möte Kör då till Felix mm, Nästa möte är på tisdag Den femtonde right. Är det öppet för alla? Det är öppet för alla, eller? det, för alla. det bara att komma och lyssna och eh, vad gör vi i pr yes. Vi marknadsför hela föreningen liksom. Ja. Ja. Vi, vi sköter banners, vi gör film inför nollegasken, vi gör den här podden ja. och så vidare och så vidare. Ja. Ja. Men ja, det behövs ju såklart eh, duktiga drivna människor som ser till att saker blir av i föreningen. Mm. Exakt. Så det är väl det som ska väljas nu på tisdag då. Nu, nu närmar vi oss ju nyår år, ja. mm. Det är den sjuttonde. Nej, det är ju sjunde idag. Alltså, jag är med för Ja. Men när man närmar sig nyår brukar man ju så här reflektera lite över 2015. Eller året som har gått. Det är inte var 2015. Vi kan väl gå runt och bara säga, vad, vad tyckte man var bäst? Mm. Mm. Ja. Vad tycker du, Jonas Ja, det, det har varit, varit mycket kul som har hänt det här året, mm. tycker jag. Jag svårt att säga någonting här på rakar. arm alltså jag, jag tyckte nog att det var kul Jag hade en kul sommar med mycket sådär, ja, resor och jobbade du? Ja jag jobbade en del ja. Men sen så var jag också en del på landstället i Värmland Sweet. Tyckte det var kul Jag tycker det är mysigt att komma bort lite grann också Ser säger du då Victor? Eh, jag skulle säga kanske två grejer. Jag skulle säga mm. först och främst att jag tog körkort. Wow. Wow. Yeah. Yeah. Gratias. Uh. Eh, jag, jag kommer från en här familj där, där man inte tror... Mm. Man tror liksom inte på att man ska eh, köra hemma. Alltså pappa har sagt från början, han har dragit en konsekvent linje där han säger lektioner allt du behöver. Eh, han bara, du kan inte lära dig något av mig. Och jag bara, ja, okej. Okay. Eh, så att, men, så att den här sommaren var faktiskt första gången jag egentligen körde bil också. Men jag lyckades köra från juni till augusti och sen tar jag i september. Så jag är ju supernöjd och jag känner så att typ, min hållning har blivit bättre, jag ler mycket mer på systemet, det, är så här, det finns alla möjliga positiva grejer med att ta körkort. Du har haft ett bra år. Jag har haft det. det och härligt. sen måste jag faktiskt säga, så här, med risk för att låta smörig, men jag är ju svinnöjd med att jag kom in på mm. systemvetarprogrammet. Yeah. Cool. För att jag har ju hoppat runt lite, jag har gått retorik innan, jag har gått lite av poolkan-programmet för de som vet, mm. det är liksom politik. Men här känner jag att jag hittat liksom den bästa blandningen mellan någon form av utåtriktning Men också ett fokus på att verkligen gotta in sig i något som kanske inte alla förstår Och som kan vara svårt Och jag tycker om båda de utmaningarna För att jag gillar att liksom snacka mycket mm. <laughs> Och så gillar jag också att, att liksom bli riktigt duktig på något mm. Så att eh, jag kom in, jag kände av typ två, tre veckor Och sen direkt bara, men nu, nu, nu går jag det här i tre år och det kommer bli så himla bra Ja kul, ja, vad härligt, härligt. Ja, Det ju ja, låter ju grymt uh, Alltså ja, jag, om vi ska gå vidare då, så Jag måste ju ändå säga tror Jag uh, jag måste nu säga Valborg Faktiskt Var det din första kul. Valborg i Uppsala? Det var min första Valborg i Uppsala mm. och, alltså, det, Man kan säga att hela min liksom, Studentupplevelse Kulminerade i Själva Valborgsdagen <laughs> För det var, liksom, det, det var bara en uppbyggnad det blev bara bättre och bättre. Liksom. Ju längre jag bodde i Uppsala, ju längre liksom, jag lärde känna människor. Och så där. Och sen så när på Valborg, när mina kompisar från Stockholm kom upp så blandades med liksom, Uppsala människor. Och vi hade ju fint väder, vi satt i Ekoparken. Det var, ju, alltså, det var otroligt. Jag tror, jag ihåg, jag tror alltså, att jo Johan kommer ihåg lite, för, för det var inte så jättefint. <laughs> det var men, det väl, ja. när vi satt i Ekoparken. Men alltså, det en del av dem var det vid, men det blåste jag, det, oh, det är sant. Det, det, regnade, det regnade inte på morgonen. Folk som stod till, mm. på, på, i kant till Schamanjoland. samma. Det var ja. nice. Det var solsken inne i själen. Exakt. Exactly. Det, det, det sjukaste är att jag kommer ihåg det. för att jag bodde ju då mittemot Ekonomikum precis på Rackaber eh, 44, som ligger alltså precis vid vägen eh, som leder ner mot Ekoparken. Så jag kommer ihåg att jag vaknar, eh, öppnar mina persienner. Och utanför så är det alltså en folkvåg. Alltså det är så mycket människor, det är alltså ridande poliser. Jag är så här, vad, vad är det som händer? För det kändes så, det såg ut som Wayat West liksom, i Göteborg. Alltså det var liksom bara flödande människor på väg in till ekoparken. Det var fint väder, alltså det var, det var otroligt. Så då var det så här, jag var, wow. Jag, alltså nu måste jag ut härifrån, mitt ja. mörka rum. För vi hade varit ute där innan också, så man hade ju en, en mild huvudverk. Men den det försvann ganska snabbt. Ja. Det, så det, det är. Eh, för jag gillar festival också typ. Så ja, festival. Valborg är verkligen, mm. valborg är verkligen som en stor festival. Det är verkligen ja. så det, att det, det är värt kul. Och för alla åldrar också. Det är liksom mm. barnfamiljer ute på stan. sådär, mm. man hänger i ekoparken. Alltså det är mycket ja. alla är ute på valborg. Liksom. Väldigt kul. Matilda? Ja. 2015. 15 mm. Ja, för det första så blev jag vi då visordförande i PR-utskottet. <laughs> yeah. vilket Vilket var kul. Uh -huh. sen så blev jag valt till general, vilket var Usch. ja, det, alltså, under de här två veckorna när när var var det helt Jättekul uh -huh. Jag inser precis att det första intrycket, det väldigt glada intrycket jag fick av dig, var ju den här filmen ni skickade ut in för uh -huh. nomineringen. <laughs> yeah. uh -huh. och, och jag kommer ihåg att jag fick en sån energikick när ni väl började dansa på riktigt, när bitet går igång uh -huh. och ni, hoppar, ni står typ i korsningen där vi Göteborgs. Och uh, oh det var bra vibbar, bra uh -huh. vibbar Matilda. Yeah. Det ska ni ha. Det var väldigt kul faktiskt. Yeah. Tycker, det var jättekul att spela in den också ja det var det jag var äh, också med det var kallt ju ja. du hade var, på det, dig den här du såna strumpor det ja, är super det är så gärna obalanserat alltså, så att ni förstår här det är inte en strumpa på foten han har på sig utan det är alltså en strumpa <laughs> i ansiktet <laughs> en nylon sån nylonstrumpa ja. det, det ena ansikten. är lite det andra så det jag. jag hade på mig strumpor ja. Jonas var utklädd i ronner ja precis ja. vi hade ju och vi och Jonas var och vi Ja, det var väldigt kul ja. Ja, det var. och eh, sen så tog jag faktiskt en kandidatexamen i medie ja. och kommunikation så det var väl det var väl mest årets sätt ja. Ja, Och firade det med ett utlandssemester så ja. det var det bra år. Vad härligt ja. mm. okej okay, hörni då var det dags för det sista och kanske mest efterlängtade segmentet i podden. Oh ja. Månadens lista. Yes. Yeah. Kul, va? Ja. Den här månaden så är det jag, Jonas, som har hållit i listan. Och ja, vi kommer att leka en lek. Som jag har kommit på här. <laughs> okay. Och den går till så här: Vi har ju jultema nu, mm. som alla vet. Och jag har skrivit en. Alltså jag skrivit, ni vet att man, man brukar ju skriva julrim på presenten om man ger bort. Mm. Eh, jag har istället skrivit en önskelista för systemvetare. Okay. Eh, fast, så det blir någon sorts så här, reversed eh, grej. För att jag har skrivit julrim som leder fram till en önskelista. Så ni kommer att förstå. Jag tänker att det är typ det är så julrim's så jeopardy. Eller, ja, men, så, bästa ja. på. Fast, så vi får alltså gissa vad som du försöker rimma exakt. på. Rimma på. Ah. Eller, ja, precis. Vad jag önskar mig vad jag som systemvetare önskar mig i julklapp. Alltså. <laughs> mm. Okej. Okay. Ja. Ah. Bra, ja right. då kör vi. Det är ganska långa rim så bear with me. Eh, nu får vi se här då. Som student finns en del stora utgifter. Som valfri dryck och kanske en gitarr om man är musiker. Men det finns en sak till som alltid kostar mycket. Som kan säljas vidare om man inte sliter den i stycken. Vissa lånar på Biblan, andra går till kompisar och köper. Och kanske har biblioteket det du söker. Vissa av oss har ett helt annat tänk. Och löser problemet med att leta förbrilt efter en länk. Men vi rekommenderar dock att alla köp och ordnar sig ett eget exemplar. För nu när det är jul får man tänka på att även forskarna har barn. Och den må vara en tråkig sak att få till jul. Men med de pengarna som blir över så kan man göra mycket kul. Nej, det är inte en påse mat. Och det är inget armbandsur. Utan rent bokstavligt nästa års kurslitteratur. Oh, ja. Duktigt. Bra, den tog ni direkt ju. Ah, supertydlig. Ja, supertydligt. Ja, var... eh, du fångade upp mig någonstans där med, med länkar. Då började jag faktiskt. Ja, ja jag passa Det var det var bra. inte biblioteket. Nej, jag måste skriva jag måste skriva i år för mina procenter. Ah, Så alltså, fann jag aldrig gjort, det var jättekul. Det. Ju. det är typ det roligaste med julen tycker ja, jag. Ja, verkligen tycker jag. Som en vän av organisation och ordning behövs ett nytt program för de som sysslar med kodning. Oavsett vilken nivå man är på, Hard Normal eller Easy, och oavsett om man gillar Console ReadLine eller Console ReadKey, och om man använder en dator man lånar i skolan, eller oavsett om man har PC eller Mac med Parallels och Bootcamp, eller om det är Algo DS eller Open, så behövs denna julklapp för att stilla behoven. För systemvetare i söder så väl som uppe i UMIO. ...hade blivit lyckliga över nyaste versionen av... Visual Studio! <laughs> Ingen produktplasering här, men... Eh... Nej, det, det finns även andra programutvecklingsmiljöer. <laughs> ja, precis. precis. Vi är inte sponsrade av Visual Studio. Nej, tyvärr. <laughs> får man inte säga? Tyvärr. <laughs> <laughs> jag röstar ju för att du ska ta över efter Gina Deravi nästa år. Jag. Ja, som du, ah, du ja. ja, det är som givet. Du har kommit. Ja, jag kan väl kanske börja nämna att det här är en lite mer personlig historia- jag tror ändå att många, många studenter kan identifiera sig med det här, den här önskningen som jag har. Okay. Jag köpte dig en regnig dag strax innan sommaren detta år. Det hjälpte mig att dra ner på restid och slå mitt gamla rekord. När vi tillsammans flög fram genom stan så tittade folk efter dig och ville vara jag. Sen började du krångla lite någon gång i september. Så jag tog hand om dig som man gör med sina vänner. Vi fortsatte vår relation fast fastän det var lite rostigt. Ungefär två veckor senare så började du låta konstigt. Jag vill inte se det. Jag låtsas som ingenting. För de kunskaper jag har om sådana som du räcker inte till. Kallare lathet eller mental prokrastinering. Men till slut fick du nog och det blev en punktering. Men nu behöver jag ett slut på detta med punkakrångel och nyckel. Det bästa är nog om jag får en helt ny... Cykel! Oh alltså God så här, God, yeah. vilken, vilken dramatisk grej det där. Var. Alltså, jag höll ju tillbaka tårarna där i mitten. Ah, ja. Ja, det var blir, <laughs> det var likall i den du skriver ihop den också kan jag säga att det ligger mycket känsliga ah, så mm. Mm. Mycket liksom så här, ja. oh, nu är vi inne på den sista va. Ja mm. Spännande. Nu är vi nere på det vi allra helst vill ha och jag förstår att detta kanske inte passar alla så bra men jag börjar detta in med ett citat från min pappa som han i sin tur stulit från en musiker Frank Zappa Watch out where the huskies go and don't you eat that yellow snow Innan ni får gissa vad som kommer detta så vill jag resonera lite mer kring detta Traditioner är någonting som sker upprepat och på regelbunden basis Någon känns härlig, en annan känns bara helt knasig Julen är exempelvis en tradition som man vissa ses som förlegad och vi systemvetare har ju några alldeles egna. Ett exempel är vår julfest som är nu på lördag, eller alla gasker där vi dansar oss blöta. Vissa läser om vattenfallsmodellen och programmerar om vartannat. Vissa går på Palermo och tar sig en kanna. Vissa jobbar i föreningar med folk som är Eko, andra spenderar dagar och nätter på Eko. Alla dessa saker är kul, men en av dem skulle vi allt kunna byta ut. Så det är högst upp på önskelistan av allt så här till jula. Blir nog att nästa års vinnare av nödningen inte blir gula. <laughs> <laughs> I don't know about that. Alltså. Mm. Jag, jag här, nej, oh, nej, nej, ja, nej, Jag tänker så här, lilla drevet lägg ner för här har vi satir. <laughs> <laughs> men bakgrunden är väl då för de som kanske missade nödningen eller så att gula har vunnit, jag vet inte hur många gånger. Många. 60. Många. Ja. Och Varje många. år är det så. Ja, typ 8 9. 8 9. Ja. Okay. Nej, alltså 12 10. 14 gånger för många, många år så. alltså. Ja, mm. Mm. så det där var min lista då. Det... det var det jag hade. Väldigt bra. Ja, alltså vi en, en liten applåd ja. En liten. Woohoo! Tack ser ut Thomas. Ja, det sista. Ja, Matilda är ju inte slutet får hon varit med i gula laget eller? Matilda är ju i gula I år var ja. jag ifrungen att vara alla för parade. Ja, ja, ja, ja. ja, Men jag är ju gula skällen. Då är det dags att avsluta dagens podd Hörni Och glöm inte att gå in och likea Uppsala systemvetare På Instagram och Facebook Och nu har vi i podden Varfri podd Också en Facebooksida som bara heter Varfri podd egentligen Där kommer vi att släppa våra avsnitt i framtiden Tack också till Martin Rutkowski Som har varit lätt, rätt så varit snäll Och lånat ut en mikrofon Och sen också ett stort tack till Legendarerna Yngve Hult Och Pontus Gustafsson Som klipper och klistrar i podden Och gör den möjlig att lyssna på Riktiga kämpar. Ja, yeah. Våra hjälp. Yeah. Tack för att ni har lyssnat.